Стівен Кінг. Протистояння. Розділ 35. Частина 2. Для Ларі Андервуда то був незабутній похід. Він зловив себе на думці, що Толки Нарита процитувала доволі влучно, адже землі в його міфічних творах показані крізь призму часу і збудженої, мало-небожевільної уяви. Люди, ельфи, енти, тролі, орки – у Нью-Йорку такі тварюки не водилися, однак багато чого змінилося і набуло химерних рис. І це було важко сприймати за дійсність. З вуличного ліхтаря на перетині 5-ї і Східної 54-ї вулиць у людному донедавньо районі звисав чоловік. На шию мерцеві почепили плакати з єдиним словом – мародер. На шестигранній урні для сміття. На боках були немов щойно приклеєні реклами якоїсь бродвейської вистави. Лежала кішка з кошенятами, годувала малят і ніжилася на теплому вранішньому сонці. Усміхаючись на всі зуби, до них підійшов молодик із валізою та сказав Ларі, що заплатить мільйон доларів, якщо йому дозволять повабитися з жінкою. Хвилин 15. Очевидно, той мільйон лежав у валізі. Ларі зняв гвинтівку з плеча і сказав йому нести свої гроші в інше місце. Чуваче без проблем, без образ, окей?» – просто спитав. Як мужик, маєш мене розуміти. Гарного дня. Не попадайся. Невдовзі після зустрічі з тим чоловіком, істерично хихочучи, Рита наполягала на тому, щоб вони називали його Джоном Бесфордом Тіптоном, ім'ям, яке для Ларі нічого не означало, вони підійшли до перетину 5 і 39 вулиць. Було вже близько полудня, і Ларі запропонував пообідати. На розі стояла кулінарія, та коли вони прочинили двері, на них дмухнуло таким смородом, що Рита відсахнулася. «Я туди не зайду, інакше весь апетит згублю», – промовила вона вибачливим тоном. Ларрі гадав, що всередині знайдеться трохи в'яленого м'яса, салямі чи пепероні, та після того, як за чотири квартали перед тим до них підійшов Джон Берсфорд Тіптон, йому не хотілося полишати її навіть на кілька хвилин. Тож вони пройшли півкварталу на захід, знайшли лавку та поїли сушених фруктів із в'яленим беконом. Потім намастили сиром крекри ріц, закусили ними та запили усе холодною кавою з термоса. «Цього разу я дійсно зголодніла», – гордо сказала Рита. Ларі всміхнувся. Йому полегшало. Було приємно просто рухатися, якось діяти. Він говорив Риті, що за містом їй стане краще. Тоді він просто намагався її заспокоїти, а тепер, побачивши, як зміцніла власна сила духу, зрозумів, що не збрехав. У Нью-Йорку було як на цвинтарі, де ще не всі мерці заспокоїлися. Що швидше вони заберуться з міста, то краще. Можливо, Рита знову стане такою, як у день їхньої зустрічі в парку. Другорядними дорогами дістануться до Мейну, а тоді облаштуються у літній садибі якогось заможного курваля. Зараз на північ, а у вересні-жовтні на південь. гарбору влітку, кібіскійну зимку. Чудово звучить. Поринувши в думки, Ларі підвівся, повісив на плече Вінчестер і не помітив, як Рита скривилася від болю. Тепер вони рушили на захід, і їхні тіні волочилися позаду. Спершу вони скидалися на приплюснутих жаб, а тепер у розповні дня почали видовжуватися. Вони пройшли Авеню Америк, потім сьому, восьму, дев'яту, десяту, вулиці були мовчазні й загачені, застигли пістряві ріки автівок, серед яких переважали жовті таксі. Багато машин перетворилися на катафалки, гнилий водій схилився над кермом. Пасажир м'як, немов утомився від простої в заторі, й заснув усюди те саме. Лері замислився, чи не сісти їм на мотоцикли щойно виберуться з міста. Мотоцикли, транспорт маневрений і можна буде спробувати об'їхати загачені ділянки на шосе, бо мертвих автівок на дорогах точно траплятиметься чимало. Однак це, якщо припустити, що Рита вміє керувати мотоциклом, а з огляду на все, радше виявиться, що ні. Співжиття з Ритою ставало морокою, принаймні в певних аспектах, та якщо до такого дійде, вона зможе сісти й позаду. На перехресті 39-ї 7-ї вулиць вони побачили молодика в самих обрізаних під шорти джинсах. Він лежав на даху таксі Дінь-Дінь. «Він що, помер?» – спитала Рита. Зачувши її голос, юнак сіво зернувся і помахав до них. Вони помахали у відповідь. Молодик спокійно влігся назад. Коли вони перетнули 11-ту авеню, було кілька хвилин по-другій. Ларі почув позаду болісний крик і побачив, що Рита вже не йде поряд. Вона присіла на коліно і трималася за ногу. Тоді Ларі вперше помітив, що жінка взута в дорогі сандалі з відкритими носаками. Вони коштували доларів 80 і годилися хіба для прогулянки П'ятою авеню. Вітрини пороздивлятися. А для їхньої пішої мандрівки? Ремінці поупиналися в її щиколотки і протерли шкіру. Ногами бігла кров. Ларі, мені ж ко... Він ривком поставив її на ноги. «Про що ти думала?» – заволав її в обличчя Ларі. Вона жалюгідно зіщулилась і його вколов сором, та водночас і зліз на радість. «Невже гадала, що втомися і зловиш таксі додому?» «Я й не думала. О, Ісусе!» – він запустив руку в волосся. «А вже ж не думала, Риту! У тебе йде кров! Давно болить?» Вона заговорила так тихо, що він ледве її розчув, навіть у надприродній тиші. Заболіло, ну, певне, десь на розі п'ятої та сорокдев'ятої. Двадцять кварталів боліло, а ти й слова не сказала. Я гадала, воно перестане, не болітиме. Я не хотіла, ми так гарно йшли, майже вибралися. Я думала... Нічим ти не думала, огризнувся він. І скільки ж ми так протупаємо? Твої чортові ноги мають такий вигляд, наче тебе розп'яли. Ларі, не лайся на мене, вона розрюмсалася. Прошу, не треба. Мені так боляче, коли ти... Будь ласка, не лайся. Ларі перебував у стані лютого шалу, і пізніше він ніяк не міг уторопати, чому від вигляду ритиної крові в нього вибило всі пробки. Та наразі це не мало жодного значення. Чорт, чорт, чорт, волав він їй просто в обличчя. Слова відлунювали від висотних квартирних будинків розмиті й безмістовні. Рита затулила обличчя руками й заплакала, схиливши голову. Це його розізлило ще дужче певне, тому думав він, що вона справді не хотіла нічого бачити. Вона, брадше, закрилася руками й дозволила Ларі вести її. Чому б ні? Адже хтось завжди піклувався про нашу героїню, маленьку риту. Хтось кермував автівкою, хтось куплявся, мив унітаз, рахував податки. Тож поставимо того нудотно-солодкавого дебюсі, закриємо очки манікюрними пальчиками, а Ларі все владнає. Подбай про мене, Ларі, бо коли я побачила мертвого покликача страховись, то вирішила, що вже не хочу нічого бачити. Це все аж надто паскудне для людини мого походження і виховання. Ларі відсмикнув її руки. Поглянь на мене. Рита замотиляла головою в різні боки. «Чорт, забирай Риту, подивися на мене!» Урешті вона послухалася і примружено глянула на нього. Так, ніби гадала, що зараз він опрацює її кулаками і словами. Насправді Ларі дійсно був би не проти. «Хочу пояснити тобі деякі життєві реалії, бо ти їх наче не розумієш. Так от, нам доведеться пройти ще двадцять, а то й тридцять миль». І якщо до тих мозолів потрапить якась інфекція, можна заробити зараження крові і померти. Тож тобі краще вийняти палець із дупи і, бодай, спробувати мені допомогти. Він тримав риту вище від ліктя і помітив, що великі пальці майже повністю вгрузлив її плоть. Ларі відпустив її. Він побачив червоні відмітини на її руках, і злості не стало. Ларі знову взяв сумнів. Він відступив назад і зрозумів, що перегнув палецю. Ларі Андервуд завдає повторного удару, якщо він такий розумний, чому не поглянув, у що вона взулася із самого початку, бо це її проблема, пролунала в голові сердита захисна думка. Ні, неправда, його проблема, бо Рита нічого не знала, якщо він збирався взяти Риту із собою, наскільки було б легше без неї, він почав замислюватися тільки сьогодні, мав розуміти, що йому доведеться відповідати не тільки за себе. «Хай мені грець, якщо так!» – знову почулося те борчання. «Ти лише береш!» – уже материн голос. «Я гадала, ти хороший хлопець!» – покидьок! – оральна гігієністка з Фордхему кричить до нього з вікна. «Бог забув про якусь запчастину, ти лише брешеш!» «Брехня, чорце, брехня!» «Рито!» – сказав він. – «Пробач мені!» Вона сіла на хідник. Блузка безрукавка, білі брюки до колін і сиве старече волосся. Рита схилила голову та взялася за натерті ноги. На Ларі вона не дивилася. Вибач мені, повторив він. Я. слухай, я не мав права такого казати. Звісно ж, мав, та байдуже. Вибачаєшся і все налагоджується, весь світ живе за таким законом. Можеш йти, Ларі, мовила Рита, не буду тебе затримувати. «Я ж сказав, що мені шкода!» – у його голосі почулися комизливі нотки. «Добудемо тобі нове взуття і білі шкарпетки, а тоді...» «А тоді нічого. Іди собі». «Рито, вибач!» «Повториш це ще раз, і я закричу! Ти лайно, твої вибачення не приймаються! А тепер йди!» «Я ж сказав, що мені...» – вона задерла голову і закричала. Ларі відсахнувся, почав озиратися, раптом її хтось почув. Чи не біжить до них полісмен, щоб поглянути, що накоїв цей молодик? Що він зробив із літньою дамою, яка сидить на тротуарі без зуття? Культурна затримка, відсторонено подумав Ларі. Оце так сміх. Рита припинила кричати і поглянула на нього. Вона тріпнула рукою, ніби Ларі був лише набридливою мухою. «Краще облиш, інакше я тебе і справді покину», – сказав він. Вона просто дивилася на нього. Ларі не міг поглянути в ритені очі, тож опустив погляд, проклинаючи її. Гаразд, мовив він. Хай щастить із гвалтівниками і убивцями. Він поправив гвинтівку і пішов геть, узявши лівіше до запрудженого автівками похилого в'їзду 495, що вів до тунелю. Унизу спуску він побачив страшну аварію. Очевидно, водій за кермом фургона компанії Mayflower Спробував притиснутися до головного потоку машин, і автівки були розкидані навколо, наче кеглі для боулінгу. Закопчений пінто ледь виднівся з під вантажівки. Водій фургона стирчав з вікна, голова опущена, руки висять, на дверцятах під ним віялом розвернулася суміш засохлого блювотиння та крові. Ларі озирнувся. Він був упевнений, що побачить, як рита йде до нього, або стоїть, проводжаючи осудливим поглядом. Та вона зникла. «Іди нахер!» – зневажливо гаркнув Ларі. «Я ж пробував вибачитися!» Та він не міг зрушити з місця. Його немов пронизали сотні злих, мертвих очей, що дивилися з усіх тих машин. Йому пригадався уривок із пісні Боба Ділана «Я чекав на тебе в непорушному заторі машин, хоча й знала ти, мене чекають де інде, Люба Мері, зараз ти де!» Він бачив, як чотири смуги дороги, що веде на захід, зникають у темній горлянці, яка видніється попереду. Із крижаним жахом зрозумів, що в тунелі Лінкольна не горить жодна флуоресцентна лампа. Зайти туди було все одно, що завітати до автомобільного кладовища. Вони дозволять йому пройти півдороги, а тоді почнуть ворушитися, оживати. Він би почув, як із клацанням відчиняються дверця та машин, а тоді захлопуються з тихим стуком і... Шаркання їхніх кроків. Тіло взялося тонкою плівкою поту. У небі хрипко закричав птах, і Ларі підскочив. «Не будь дурним, – сказав він собі, – як дитина. Тобі треба лише йти хідником, і зовсім скоро тебе задушать ходячі мерці!» Ларі облизав губи та спробував засміятися. Вийшло погано. Він зробив п'ять кроків до місця, де дорога спускалася до тунелю, та знову спинився. Ліворуч стояв Кедді, кадила Кальдорадо, і з нього на Ларі дивилася жінка з чорним тролячим обличчям. Носом вона притиснулася до скла, і він розквасився, перетворившись на рило. На вікно натекли кров зі шмарклями. Водій лежав на кермі і роздивлявся щось на підлозі. Усі вікна Кедді були підняті, мабуть, усередині, як у парнику. Якби Ларі відчинив дверцята, та жінка полетіла б на землю та розбилася б об асфальт, наче мішок із зопрілими динями, і здійнявся б теплий, вогкий, насичений гнилью чад. Так само смердітиме й у тунелі. Раптом Ларі розвернувся і поквапився туди, звідки прийшов. Вітерець холодив піт на лобі. «Рито! Рито, послухай, я хочу...» Слова завмерли в горлянці, щойно він вийшов нагору. Ритий й досі ніде не було. 39-та вулиця зникала в далечині. Він побіг через дорогу до протилежного хідника, протискувався між бамперів і перекочувався через гарячі капоти автівок. Метал був таким розпеченим, що в нього мало пухирі не повилазили, та й там нікого не було. Він склав руки рупором і закричав. «Рито! Рито!» Ри-то, і, то, і, то, і то, чулась у відповідь мертва луна. У четвертій годині над Мангеттином почали збиратися чорні хмари, і між міських скель покотився грім. У будинки штрикали роги блискавок. Складалося враження, наче Бог намагається вигнати схованок вцілілих людей. Денне світло стало жовтим химерним. Ларі це не подобалось. У нього скрутило шлунок. І коли Ларрі підкорив цигарку, вона тремтіла так само, як чашка кави в ритених руках. Він сидів біля з'їзду у тунель, прихилившись до нижньої перекладини поручнів. Наплічник лежав на колінах, а Вінчестер він притулив до перил. Ларрі думав, що Грита злякається і невдовзі повернеться. Одначе цього не сталося. 15 хвилин тому він перестав її кликати. Луна діяла йому на нерви. Загуркотів грім, цього разу вже ближче. Ззаду війну вітерець та погладив сорочку, що від поту прилипла до спини. Ларрі мусив рухатися, потрібно було або сховатися у приміщенні, або підняти дупу і пройти крізь тунель. Якщо йому забракне сміливості, доведеться заночувати у місті та вранці рушити до мосту Джорджа Вашингтона, а він аж за 140 кварталів на північ. Ларрі спробував тверезу подумати про тунель. Ніщо його там не вкусить. Він забув узяти з собою гарний ліхтар. Господи, неможливо про все подумати. Однак у кишені лежав бутановий бік, а хідник відгороджено відбійником. А все інше, наприклад, зомбі в машинах, то з ним паніка розмовляла. Коміксів обчитався чи що. Боятися мерців так само тупо, як і думати, що в шафі сидить бабай. Ларі Повчав він себе, якщо це все, що в твоїй голові, у прекрасному новому світі ти й року не протягнеш. Ти просто в ларі над головою небо розпанахало блискавка, і він здригнувся. Наступної миті бахнув грім. 1 липня, подумалося йому, "Сьогодні ведуть кралю до коні Айленду та їдять хот-доги. Кидаєш раз, збиваєш три дерев'яні пляшки і виграєш ляльку к'юпі, а ввечері гримлять феєрверки. Його вдарило холодним дощем. Спершу в щоку, а тоді в потилицю. І за комір потекла вода. Навколо почали падати великі, як десятицентовики, краплі. Ларі підвівся, закинув рюкзак на плечі, підняв гвинтівку. Він ще не вирішив, куди йому йти – назад, у бік 39-ї вулиці, чи вперед, до тунелю Лінкольна. Та пускався дощ, і треба ховатися. Угорі страшно заревів грім, і Ларі перелякано вискнув, так само, як два мільйони років тому зойкали кроманьйонці. «Сцикло кончене», – сказав він, – і побіг донизу, до пащі тунелю. Хлянув дощ, він мчав, пригнувши голову, вода заливала очі. Ларі промчав повз жінку, яка притислася носом до вікна Ельдорадо. Він намагався не дивитися на неї, та однаково побачив її краєм ока. Дощ вистукував дахами автівок, наче джазовий перкусіоніст. Лило так сильно, що краплі вибухали і утворювали легкий туман. Завагавшись, Ларі зупинився перед входом. Йому було страшно. А тоді пішов град, і це його підштовхнуло. Гради не були великими і дошкульними. Знову загримів грім. «Окей», – подумав Ларі, – «окей, окей, переконав». Він зайшов до тунелю Лінкольна. Усередині було значно темніше, ніж гадалося. Спершу тьмяне біле світло, що струменіло від входу, вихоплювало з темряви обриси скупчення автівок, які стояли бампер у бампер. Певне, помирати тут було зовсім невесело, думав Ларі, а тим часом клаустрофобія крадькома обхопила банановими пальцями його голову. Спершу любовно пестила скроні, а тоді почала їх стискати. Так, певне, їм тут дійсно було кепсько. Та що там кепсько? Капець, як хірово і біло-зелені кахлі, якими облицьовано округлі стіни. Праворуч виднілося пішохідне поруче, що тяглося далі, у пітьму. Ліворуч з інтервалом у 30-40 футів стояли опорні колони. «Лишайтеся на своїй смузі», – радив дорожній знак. У стелю було вмонтовано безживні трубки флуоресцентних ламп та порожні очі спостережних камер. Щойно позаду лишився перший поворот, що плавно забирав праворуч, Світло почало тьм'яніти. Тепер Ларрі бачив лише слабкі відблиски хромованих поверхонь, а тоді й вони зникли. Він намацав запальничку, дістав її та крутнув колещатко. Світла було дуже мало, і воно не гамувало його нервовості, а радше підживлювало її. Навіть коли Ларрі викрутив полум'я до максимуму, розвиднілося лише в діаметрі шести футів. Ларрі повернув її до кишені та пішов далі, черкаючи пальцями по перилах. У тунелі також відлунювало, і цей звук йому подобався ще менше, ніж на дворі. Від нього Ларі здавалося, що позаду хтось є, і цей хтось його переслідує. Ларі зупинявся кілька разів, схиляв голову набік, удивлявся в пітьму сліпими очима, дослухався до луни, аж доки вона згасала. Згодом він почав човгати, майже не відриваючи підборів від бетону, щоб не створювати луни. Трохи пізніше він знову спинився і креснув за біля наручного годинника. Стрілки показували 20 хвилин по четвертій, та Ларі не знав, що думати. У темряві час наче втрачав об'єктивність. І, як уже на те, відчуття відстані теж зникало. Та й взагалі, яка протяжність тунелю Лінкольна? Миля? Дві? Не міг він тягтися на дві милі під Годзоном. Ну, хай на милю. Та якщо це так, Ларі мав би вже опинитися просто неба. Якщо людина пересувається із середньою швидкістю 4 милі за годину, Ларі міг би пройти милю за 15 хвилин, а він човгав цією смердючою дірою вже цілих 20. «Та я жиду повільно», – сказав Ларі і підскочив від звуку власного голосу. Запальничка випала з рук і клацнула в До нього звалася Луна. Вона спотворила його мову і перетворилася на грайливий голос небезпечного, шаленого переслідувача. «Повільно, вільно, вільно!» Ісусе пробурмотів Ларі. «Сусе, Сусе, Сусе!» – зашепотіла у відповідь. Він провів обличчям рукою, змагаючись із панікою та бажанням бездумно зірватися на біг. Натомість Ларі став на околюшки… Коліна хруснула, як пістолетні постріли, і він знову злякався. І пройшовся пальцями рельєфною поверхнею хідника, мініатюрними зазубреними долинами з цементу, перевалом недопалку старої цигарки, схилом маленької кульки з фольги. І нарешті намацав свій бік. Полегшено зітхнувши, він стиснув запальничку, підвівся і рушив далі. Ларі вже почав був себе опановувати, коли нога вдарилася об щось схоже на палицю. Він хапнув повітря і відсахнувся, мало не впавши. Ларі примусив себе стати прямо, дістав з кишені запальничку. Зблиснув вогонь. Полум'я невіжено підскакувало в його тремтячих руках. Виявилося, що він наступив на здерев'янілу руку мертвого солдата. Труп сидів, опершись об стіну тунелю і розкинувши ноги. Жаский вартовий, якого полишили стерегти прохід. Його осклянілі очі витріщалися на Ларі. Губи у мерця відпали, оголивши зуби, і можна було подумати, що він посміхається. З шиї вацько стирчав викидний ніж. Запальничка почала нагріватися. Ларій відпустив клапан, і вона згасла. Він облизав губи, вхопився за поруччя мертвою хваткою та змусив себе рухатися вперед. Носак знову вперся в руку мертвого солдата. Ларій переступив через неї високо задерши ногу, і раптом його охопила моторошна впевненість, що наступної миті почується, як зашкрибуть бетоном підошви солдатських черевиків, і мрець ухопиться за нього млявою холодною рукою. Ларій хутко прочовгав іще десять кроків, а тоді змусив себе сповільнитися, бо знав, що коли не зупиниться, паніка переможе, і він чкурне на ослів, на випередки зі страшною зграєю лункого тупоту. Коли Ларрі відчув, що дещиці самоконтролю повернулася, він рушив далі. Однак тепер стало ще гірше. Від страху, що на дорозі може трапитися ще один мрець, пальці зіщулювалися всередині черевиків, щоби не відчути дотику до якоїсь задубілої кінцівки. Та досить скоро це сталося. Він застугнав і знову дістав запальничку. Цього разу все було значно гірше. Тіло, яке він щойно копнув, належало старому блакитному костюмі. Ярмулка з чорного шовку злетіла з лисуватої голови та вмостилася у нього на колінах. До лацкана була приколота шестикутна зірка з кованого срібла. За ним лежало ще з півдюжини трупів. Дві жінки, чоловік середнього віку, старенька, якій могло бути під 80 років, двоє підлітків. Запальничка розпеклася, тримати її було неможливо. Ларі відпустив клапан, повернув її до кишені штанів. Крізь тканину чулося її тепло ніби жарину туди поклав. Капітан Трипс не мав стосунку до цих смертей, так само, як і до загибелі солдата, який лишився позаду. Ларі бачив кров, продірявлений одяг, щербини у плитці. Їх розстріляли. Він згадав балачки про те, що солдати заблокували вихід з острова Мангеттен. Тоді він не знав, чи вірити їм, адже минулого тижня, коли ситуація критично погіршилася, містом гуляло стільки чуток. Було досить легко уявити, що тут сталося. Люди опинилися у пастці, та їм не забракло здоров'я, щоб рушити далі пішки. Вони повиходили з машини, почали просуватися в бік Джерсі і йшли хідником, як він. А попереду був командний пункт, кулеметна установка чи ще щось. Був? Чи досі є? Ларі стояв, стікав потом і намагався второпати, як діяти далі. Непроникна темрява була чудовим полотном, і його свідомість радо проєктувала на нього свої вигадки. Ось що він бачив. За кулеметом з інфрачервоним прицілом поприсідали солдати в герметичних комбінезонах. Вони дивилися перед собою похмурими очима, виглядаючи людей, які хотіли вибратися з тунелю. Один солдат Камікадзе в окулярах з інфрачервоним баченням крався до нього з ножем у зубах. Двоє вояків нишком заряджали мортиру снарядом з отруйним газом. Однак Лері не міг змусити себе повернутися назад. Він був майже впевнений, що ці образи – лише фантазії. Та й сама думка про повернення до Мангетину здавалася йому нісенітницею. Військові полишили тунель. Це доводив мертвий солдат, через якого він переступав. Проте... Проте лишалася одна річ, яка справді його турбувала. Мертві тіла попереду. Вони були навалені одне на одне і височили над хідником футів на вісім Ларі не міг переступити їх так просто, як того солдата. А якщо злізти з хідника на дорогу, можна й ногу зламати. Тож, коли він збирався йти далі, йому доведеться... Ну, доведеться йти просто по трупах. У темряві позаду нього щось ворухнулося. Ларі крутнувся на місці, похоловши від страху. Він почув якесь шурхотіння. — Чисть крок? — Хто там? — крикнув він, знявши з плеча гвинтівку. Відповіді не було. Сама луна. Коли вона згасла, він почув, або ж йому здалося, що почув, тихий звук дихання. Ларі стояв у темряві, вирячивши очі, а волосся на потилиці стало сторч. Він затамував подих. Тиша. Ларі вже почав думати, що йому почулося, коли до вух знову долинув той звук. Тихий, шаркітливий крок. Ларрі ошаліло намацував запальничку. Йому навіть не подумалося, що вогник може зробити з нього чудову мішень. Він вихопив її з кишені, та коліщатко зачепилося за нитку, і запальничка висковзнула з пальців. Ларі почув, як вона клацнула об поручні, а тоді тихо бемкнула об капот автівки внизу. До нього знову долинуло шаркання, уже трохи ближче, та було важко сказати наскільки. Хтось ішов по його душу, і охоплений жахом розум показав Ларі солдата з перерізаним горлом. Живий мрець повільно чвалав до нього в пітьмі. Почувся ще один тихий крок. Ларі згадав про гвинтівку. Він приставив приклад до плеча і почав тиснути на курок. У замкненому просторі прогреміли оглушливі постріли. Він закричав, та його заглушило ревіння порохових вибухів. Вогонь бризкав із дула Вінчестера, і спалахи вихоплювали з темряви обриси кахлів і завмерлих потоків машин. Вони блимали перед його очима низкою чорно-білих світлин. Рикошет вищав, наче банші. Гвинтівка знову і знову лупила його по плечу, доки воно не заніміло. Віддача розвернула Ларі, і тепер він стріляв уже над дорогою, а не хідником, та все одно не міг спинитися. Його палець працював сам по собі, і навіть коли ударник заклацав в холосту, Ларі продовжував сіпати спусковий гачок. Луна котилася тунелем. Яскраві залишкові зображення зависли перед очима у потрійній експозиції. У повітрі стояв запах кордиту, у грудях свистіло, та Ларі цього майже не помічав. Стискаючи гвинтівку, він знову розвернувся, та цього разу на екрані його уяви з'явилися вже не солдати в стерильних костюмах, як зі штаму Андромеда, а морлоки – такі, якими їх зобразили на сторінках комікс-адаптації машини часу Велса від класик-комікс, згорблені сліпі істоти, що вилазили з-під земель, у яких безупину гули потужні машини. Ларі почав пробиратися через барикаду з м'яких непорушних тіл. Він зашпортувався, хапався за поручні, однак чвалав далі. Нога провалилася в якесь лицьке місиво і з'явився гнилий, насичений газами сморід. Однак він не зважав. Ларі хапав ротом повітря і сунув далі. А тоді в темряві позаду нього злинув крик, і він закляк на місці. «Ларі! О, Ларі! Заради Бога!» Котився тунелем відчайдушний, жалюгідний, напівбожевільний лемент. То була Рита Блейкмур. Він розвернувся. Тепер чувся вже плач, ридання, що сповнило тунель свіжим відлунням. Раптом Ларі захотілося піти собі далі і полишити її. Урешті-решт Рита знайде вихід, тож на що морочитися. Та він опанував себе і гукнув. «Рито, стій, де стоїш, чуєш мене?» Плач не вщухав. Відразливо скривившись, він затамував подих і почав пробиратися по трупах назад. Ларі ступив на бетон і побіг до неї. Через те, як спотворювали луну стіни тунелю, було важко прикинути відстань, і він мало не збив Риту з них. «Ларі!» Вона кинулася на нього та так сильно вчепилася за його шию, ніби прагнула задушити. Крізь блузку чулося, як навіжено стогонить її серце. «Ларі, Ларі, не кидай мене, не кидай мене в пітьмі!» «Не кину!» Він міцно її обійняв. «З тобою все добре. Я тебе не поранив?» «Ні, почула, як дмухнуло. Одна пролетіла так близько, що я це відчула, і скалки, мабуть, від кахлів, в обличчя порізали обличчя». «О, господи, Рито, я ж не знав, я тут мало не здурів, ця темрява, і я загубив запальничку. Треба було гукнути, я ж міг тебе вбити», – сказав він, і до нього все дійшло. «Я міг тебе вбити», – вражено повторив він це откровення. «Я не була певна, що то ти. Коли ти спустився до тунелю, я зайшла до будинку, а тоді ти повернувся, почав кликати і ще трохи, та не змогла». Та тоді пішов дощ, з'явилося двоє чоловіків, гадаю, шукали нас чи мене. Тож я сиділа на місці, і коли вони зникли, я подумала, що вони могли бути там. Могли зачаїтися або нишпорити навколо, шукати мене, і я не наважувалася вийти. Та тоді я подумала, що ти переберешся на той бік, і я тебе більше ніколи не побачу. Тож я... я... Ларі, ти мене не полишиш? Ти не кинеш мене? Ні, сказав він. Я помилялася, наговорила дурниць, а ти був правий, бо треба було сказати тобі про взуття, про сандалі, і я їстиму, коли скажеш, я... Шшш, сказав він, не випускаючи її з обіймів, усе гаразд. Та подумки він бачив, як засліплений панікою стріляє по ній, і думав, що запросто міг прострелити їй руку чи живі, ще трохи її зуби зацокотять. Раптом йому дуже захотілося в туалет. Рушимо далі, коли зможеш іти. Не поспішай. Там лежав чоловік, гадаю, що чоловік. Ларі, я наступила на нього. Рита глитнула і в її горлі щось клацнуло. Ой, я тоді мало не закричала та стрималася, бо злякалася, що попереду йдеш не ти, а один із тих чоловіків. І коли ти кричав від луня, я не розуміла, то ти чи... чи... Попереду ще трупи, витримаєш. Лише з тобою. Будь ласка, лише з тобою. Я тут. Тоді ходімо, хочу забратися звідси. Вона конвульсивно здригнулася проти його тіла. Нічого в житті мені так не хотілося. Він намацав рити не обличчя і поцілував її. Спершу ніс, потім повіки, тоді губи. Дякую, несміливо сказав Ларі. Він навіть сам не розумів, що має на увазі. Дякую тобі. Дякую. «Дякую тобі!» – повторила вона. любий Ларі, ти ж не кинеш мене, правда?» «Ні», – мовив він, – «не кину. Рито, просто скажи, коли зможеш йти, і ми підемо. Разом». Трохи згодом вони рушили далі. Обійнявшись за плечі, вони перебралися через ділами у двій коп'яних друзяк, які повертаються додому із сусідньої корчми. За трупами стояла якась загорожа. Розглядіти перепону не виходило. Тарита провела по ній рукою і сказала, що це могло бути покладене на бік ліжко. Разом їм вдалося перевалити його через перила. Унизу стояла автівка, і ліжко торохнуло об неї так гучно і лунко, що вони підскочили та вчепились одне в одного. Далі на хіднику розстелилося ще трійко трупів. І Ларі подумав, що це певно солдати, які розстріляли єврейську родину. Вони перебралися через тіла і пішли далі, тримаючись за руки. Невдовзі Рита спинилася. «Що таке?» – спитав Ларі. «Щось на дорозі?» «Ні, я бачу, Ларі, це вихід із тунелю!» Він покліпав очима і зрозумів, що теж бачить. Світло було тьмяним і з'являлося так повільно, що, доки Рита не сказала, він цього навіть не помітив. Ларі бачив слабкі відблиски на кахлях і ближче віднілися світла пляма Ритиного обличчя. Ліворуч можна було розрізнити мертву автомобільну ріку. "Ходімо", радісно мовив він. За 60 кроків вони наштовхнулися на нові трупи, то все були солдати. Вони їх переступили. "Нащо їм було ізолювати Нью-Йорк?" запитала Рита. "Хіба що Ларі може це сталося тільки в Нью-Йорку?" "Я так не думаю", сказав він, та все одно відчув дотик ірраціональної надії. Вони пішли швидше. Паща тунелю була просто попереду. Її блокували дві величезні військові вантажівки, що стояли ніс у ніс. Там, де хідник спускався до виходу, лежали ще кілька трупів. Ваговози закривали майже весь прохід. І якби їх там не було, Ларі з Ритою помітили б світло значно раніше. Вони вилізли на бампери вантажівок і протиснулися між машин. Рита не зазирнула досередини, а от Ларі подивився. Там лежали напівзібраний автомат на тренозі, коробки з набоями та контейнери з речовиною, яка могла бути сльозогінним газом, і ще три трупи. Щойно вони опинилися зовні, їх оповив зволожений дощем вітер. І Ларі подумав, що його чудовий свіжий запах виправдовує всі жахіття. Він сказав про ці Риті, вона кивнула і прихилилася головою до його плеча. «Однак я б не повернулася туди навіть за мільйон доларів», – зауважила Рита. За кілька років ми будемо користуватися грошима замість туалетного паперу, відказав Ларі, тож не будемо про них. Але ти певний, що... Що це трапилося не тільки в Нью-Йорку, він показав пальцем. Дивись. Пропускні будки стояли порожніми, середня перетворилася на купу битого скла. Дорожні смуги, що вели на захід, були вільні аж до обрію, а зустрічні, ті, що вели до міста, яке вони щойно полишили. Загатили нерухомі автівки. На узбіччі лежала неохайно накидана купа мерців, і її пильнували кілька чайок. «О, Господи, милосердний!» – простогнала вона. До Нью-Йорка хотіло потрапити стільки ж людей, скільки й намагалося з нього втекти. Не знають, для чого взагалі було ставити блокпости з боку Джерсі. Певне, вони й самі не знали. Якийсь розумник вирішив поганяти підлеглих, створити видимість роботи. Рита сіла на дорогу і заплакала. «Не треба», – сказав Ларі. Він опустився навколішки біля неї. Пережити у тунелі ще не вивітрилося з голови, і він не міг злитися на цю бідолашну жінку. «Рита, усе гаразд?» «Що гаразд?» – рюмсила вона. «Що гаразд? Буде щось гаразд?» «Хай там як, а ми вибралися. Це вже щось. І ще свіже повітря». Правда кажучи, Нью-Джерсі ще ніколи не пахнув так добре. Ці слова заробили йому куволу усмішку. Ларі глянув на подряпини, які лишили на її щоці та скроні скалки кахлів. «Варто було б зайти до аптеки та обробити порізи перекисом водню», – сказав він. «Ти зможеш йти?» «Так», – Рита подивилася на нього з такою тупою вдячністю, що йому стало ніякого. «І знайду собі нове взуття. Якісь кросівки». Робитиму лише те, що казатимеш. Правда. Я накричав на тебе, бо засмутився, стиха промовив Ларі, змахнув волосся з її лоба та поцілував подряпину над правим оком. Я не такий вже й поганий хлопець. Головне, не кидай мене. Він допоміг Гриті підвестися та обійняв її за талію. Вони повільно рушили до пропускних будок, проминули їх і пішли далі, залишивши Нью-Йорк позаду.